За що тебе? За нарушення режима. За водку. Нарешті Віктор усміхнувся щиро, напевно пригадавши щось справді веселе. Ну, я тобі скажу, ми дали копоті. Тож не мене одного зняли, а ще двох мужиків. Ти подивися, як я сьогодні виглядаю. вигляжу. Морда кирпича просить. Ти, напевно, ще вдома не був? Ні, який може бути дім? Що я старикам скажу? Тебе твоя мама з кістками з'їсть. Подавиться. Я коли їхав, вона мені тільки 50 рублів дала на три тижні. Я тоді з нею, знаєш, як посрався? О, тебе там кормять, тебе там поять, перекривив матір. Оп'ять п'янки, оп'ять драки. А я взяв та й напився. Нехай знає, як деньги зажимати. Ну-ну, заспокойся, не нервуй. Ліда поклала теплу долоню йому на руку. Подумай про те, що ми знову зустрілись, що ми знову разом. Все буде добре, побачиш? «Ой, літка!» – забрав руку хлопець. «Мені щас в голові одно, а ти зі своїми заспокойся, нервуйся. Запала важка пауза. Тихо грав магнітофон за шинква Сомбару. Між нею і Віктором несподівано постала стіна нерозуміння. У дівчини на очах виступили сльози. Якось механічно звертнула на годинника і подумки спробувала зрозуміти коханого. «Тім ситуацію можна було виправити!» – покликала офіціанта. Коли з'явився кельнер і нарешті приніс замовлену каву, дівчина сказала «Шампанське та шоколад. Ти, може, будеш щось їсти до Віктора? Будеш. Гаразд. Що там у меню?» І, вислухавши п'яненьке белькотання, офіціанта сказала «Два бівштекси, маринованих грибочків і, для початку, по 50 грам коньяку». Кельнер хутко пішов на кухню, а хлопець криво посміхнувся і запитав іронічно «Який це сьогодні праздник? Сьогодні справді свято?» Власним голосочком сказала дівчина – ми зустрілися після такої довгої розлуки. Я так сумувала без тебе, а в тебе ще й неприємності, віднесенькі тимі. Ти думав про мене? Думав, видавав із себе поспіхом. Часто думав. А яка там погода? підхопила Ліда розмову, гадаючи балачками відігнати від хлопця тривожні думки. У нас тут дощі відколи ти поїхав. Я два тижні світу білого не бачила, тільки школа тоді. Хлопець зітхнув, даючи зрозуміти, що ця розмова для нього не є цікавою. І підтримує він її із ввічливості. Бархатний сезон вже закінчився. Яка там може бути погода? Море холодне, вітер, но лучше там, чим тута. Знаєш, які там ресторани, які кабаки, а дискотеки, мечта? У літи від його зізнання наче щось усередині обірвалося. Вона дістала сумочки цигарки, черкнула сірником, але не припалила і враз мовила. «Давай наступного літа, поїдемо туди разом. Ти вже школу закінчиш, а я буду мати лише два екзамени». «Увідім», – байдуже сказав хлопець. Офіціант приніс коняк та мариновані гриби. Віктор одним духом перехилив келих і закусив, Коли переживав, запалив. «Побачимо, лідок», – сказав стиха, відригнувши. «Кончим школу, все буде. Клас!» Ліда пригубила коняк і скривилась. «Хочеш іще?» – запитала. Не відмовився, узяв другий келих і висмоктав з нього піло. Офіціант саме приніс замовлені страви. Хлопець жадібно накинувся на їжу. «Він, мабуть, там та й робив, що пив», – подумала Ліда, дивлячись, як ожив її коханий коняку і з яким азартом вливав спиртне у себе. Наче досвідчений пияк. «Нічого, поїсть, отяматься, він, як мінімум, два дні по людському не їв, тому й свій такий». А Ліда, поки Віктор наминав, розповіла йому про подруг, про школу, про те, як їй було самотньо без нього. Вона розгублено колопала виделкою у тарілці, час від часу намагаючись відвернути хлопця від їжі, щоб він хоча б з якоюсь радістю глянув їй у вічі, але це було марною справою. Її коханий мовчки добив бівштекс і був, напевно, не проти ще щось похавати. Але коли Ліда запропонувала зробити якесь замовлення, Категорично відмовився і почав цікати язиком, видобуваючи таким чином з-поміж зуба залишки їжі. На столі з'явилося шампанська та шоколад. Офіціант прибрав посуд. Віктор дивився на Ліду посоловілими очима, блаженна усмішка з'явилася на його обличчі. «Ти вже прости мені, Лідок, що я тебе так встрітив», – почав нарешті Віктор, оживши від обіду та коняку. «Ти собі не можеш представити, як я замахався з тим всим». Ти знаєш, як я тебе люблю і вовпще. Просто всякої херні навалилось на мою голову, тіпа того, що случилось із тренером. Дівчина таки запалила цигаркою і почула у словах Віктора не щире виправдання, а потяку за випивку та їжу. Щоб це зрозуміти, не потрібно було надто...